Gondoltam. Hát ez a bakács lista, ugye érdekesé vált ez a műsor, jelen pillanatban csak ez az egyetlen médiafelület, ahol hallható vagyok számatokra. Idefelé gondolkodtam ezen, hogy hogy is alakult ez, és érdekes. Nem hiszem azt, hogy szakmailag zuhantam volna akkor hogy mindent újból az elejéről kell kezdeni. De inkább azt, hogy akkor is elveszíti az ember a, a, né, a csúcsokat, hogyha a csúcsok szalámi lopás szerintem az volt a legnagyobb durrantása, meg a második, utána jön csak a média és elő, stb. De lehet azt mondani, hogy különböző okok miatt, de 95%-ban a média kisorhat alólam ezért nagyon érdekes és tisztelet és szeretet a Kúrádiónak, hogy itt a lelketeket borzolhatom vasárnaponként, miután a rántott húsit benyomtátok Kobi U Ubival, és tudjátok jól, hogy ha a test nyugodt, akkor a lelket egy kicsit háborgathatjuk, már csak azért is, mert ez a dolgunk, hogy valami lelkiismeretet csiholjunk ki magunkból. E, igen, tehát ige hirdetés fog történni, én nem tagadtam soha, hogy ige hirdető lennék, azért nagyon vigyázok arra, hogy ne legyen papos a stílusom, és ezért van az, csak úgy mondom, föl fölháborodnának a karosszékbe, hogy most továbbra is folytatnám azt, hogy miért szexi katolikusnak lenni, és egy kicsit a kenyér misztériumánál tartunk, Eleve húsvéttől kezdődően van egy olyan szakasz, amiben a misztériumok megszerepe, ereje megnövekszik a katolicizmuson belül, és én el is fogadom, hogy ez sokak számára elfogadhatatlan, de az a kannibalizmus, ami, amit én szexinek hívok, hogy Krisztus magát esszük, Krisztust a kenyérben esszük, annak az ideje, ige idei helyen van most, a csodálatos kenyér szaporításé. De mondjuk ki egyből, hogy megint háromság van, nem csak a kenyér, hanem a bór és az ige, e hármas az, amivel leginkább nem mint szentségi formával élünk, hanem inkább visszaélünk. Tehát mértéktelenül iszunk, és nem szabad csúnya szakadásználni, pedig jó lenne azt mondani, hogy a berugunk helyett egy csúnyabb szó, mert, mert pont ezt ez nehéz megértetni a, a, a törvényírókkal, hogy a, a csúnya beszéd persze nem jó, hisz majd mindjárt beszélek az ígéről, de van stilisztikai jelentősége. Az a jó rádiós, aki valahogy megoldja, hogy a, a szó, szó helyett egy, egy e, e, tehát a, szétkokszolom, nem jó, az, az droga. Na, mindegy, a lényeg az, hogy a bor bizonyos értelemben, és konkrétan is olyas valami, amivel a Bibliában sokat beszélnek a szőlőt terméséről, döbbenetes dolgokat mondanak. Például azt mondja, hogy ha majd megtérek apám házába, és iszom a borából, mintha Mennyországban lenne bor, én ezt elhiszem, mert ittam olyan jó bort, hogy közben a mennyekig elláttam, tehát ebből lesz az az alkoholizmus, amely végül is szétveri az anyát, a gyerekeket, a családot és mindent. Tehát aztán ott van a, a, az ige, az az ige, a szentlélek által sugalmazott ige, amely mondatja azt, ami a szívünkben van, de ez az ige teremt jót és rosszat is, rosszat azzal, hogy fölidízi a katasztrófa veszélyét. Támadnak a migránsok! Milyen érdekes, ez egy, egy mondat, egy, egy, egy ige, amely ö, nem is jár messze az igazságtól, mert hatalmas nem az EU történetben már ennél nagyobbat látunk, de komoly migrációs folyamatok zajlanak, és ebben a, a szó az, amiben az igen is teremt, de nem a jót, hanem talán a rosszat. Tehát az, hogy mit beszélünk, eh, hogyan beszélünk, az, az, az, a, az okozza a világban a, a problémák tömkelegét, a politika, a ennek egy leegyszerűsített nyelve, és nem kell győzködnem titeket, hogy politikával jót és rosszat is lehet tenni. De ma ezért fantasztikus ebbe a Szent Háromságban való a kenyér középen, amely, eh, amelyet tényleg úgy eszünk, hogy megtörjük és oda gyújtjuk a testvéreinknek Én láttam már olyan keresztény közösséget, amelyik Stanisliból vagy Kabács ebből evett, és nem osztotta meg a másikkal, amilyen van. Sajnos még erre a szintre sem jutottunk el, csak figyeljétek, nézzetek körbe, hogy hogy esznek, Ab, abból sok minden kiderül. Ez nem kell kereszténynek lenni, a spártaiak is együtt tettek, de mondjuk azt, hogy ha mi együtt tennénk, akkor talán több szegénynek jutna falat. Rómában például a római polgárokat megreggelisztették, mert nem szabad éhezni egy római polgárnak, milyen jó lenne, a feltételnékúi alapjövedelem is valahol erről szól, hogy ahelyett, hogy Magyarországon egyre nagyobban nyílik ez az olló a szegények és a gazdagok között, valamit tennénk ellene, de hát most nem fújnak szociáldemokrata Jézusi idők, így csak annyira uh, utalok nektek, hogy a kenyeret ne dobjátok el, tényleg már csak a szimbólum, nem akarom mondani a szentséget, hiszen ez a szexi a katolicizmusban, hogy nálunk ez szentség, az nagyon magasan tisztán van fölemelve, de ha a gyöngített szimbólumok talajára érünk is, mondhatom, hogy nagyon-nagyon rossz szimbólum a kenyér a szemétkosárban. <kül> Volt egy nő, aki elhatározta, hogy összegyűjti Budakeszin ezeket a kenyereket, és aztán szétosztogatja olyanoknak, akiknek nincs, annak az lett a vége, nagyon rendes, nő volt, én is kaptam tőle a kakós nagyon szerettem, és megvádolták azzal, hogy ő kereskedik ezekkel az összeszedett kenyerekkel, és ezért véget vetettek neki. Na, itt van az, amikor az igen végtően gonosz, mert nem elég, hogy nem ad a sajátjából, hanem megakadályozza azt is, hogy mások adjanak. Tehát folyamatos harci helyzet van, hiába van vasárnap, a gonosz nem alszik, vagy veletök együtt alszik. Bárki lehet jó és rossz. Igen, a gonosz lehet a férjem, vagy a feleségem is. Ettől izgalmas élni, de kétségtelen el lehet benne fáradni, és ilyenkor jó megerősödni. A katolikusok áldoznak, és ezt a kenyér áldozat a megerősítésükhöz kell. Sok. Sok volt, aki szinte csak ebből élt, ezt tette. Természetesen ö, ö, meggyalázták ezt a szimbólumot sokszor a történelem során, még püspökök is, tehát ö, ö, csak azért mondom, mert olvastam Márfi püspök úrveszményű püspök úr levelét, és csak figyelmeztetném arra, hogy több szerénységet a katolikus egyház bűneire vonatkozóan, mert úgy látom nagyon nagy a mellénye arra vonatkozólag, hogy a mi bűneink nem is olyan számosak. Márfi testvérem, hogy érted ezt? Főleg, hogy a püspöki szentlélek adományát megkaptad magad. Fantasztikus. Ezért értitek, és nem akarok belemenni egy, egy problémába, de az nagyon veszélyes, amikor a püspökök lelépnek arról az útról, amire szentségi fogadalmat tettek. Hallgató a vonalban. Haló? Várj, nem hallok, én nem halok semmit, fel teszek egy másik fejhallgatót, most leközvetítem is, haló, csend, szünetjel, ez annyit jelent, hogy zenélni fogunk még hozzá, két lemez hoztam, mutasd, hogy melyik, elfelejtettem el. ja, hát hát nékkév, szomorúak vagyunk rettenetesen, nékkév, pedig a vigasztal. To our love, let all the pink-eyed pigeons cool. Let people they just ain't no good. To our love, send back all the letters. To our love, Valentine of blood. To our love. Let all the children lovers cry The people, it just ain't no good It ain't that in their hearts they're bad They can comfort you, some even try They nurse you when you're ill of health bury you when you go and die And that in their hearts the bad They'll stick by you if they could Ah, but that's just bullshit, baby People just Én mondjak híreket, vagy te akarsz kérdezni? mondja híreket, és aztán kérdezek én. Jó. E, Egyrészt majd a Parakovács a boldogtalan állatokról akarok beszélgetni, ezért azt meghagyom neki, de... E, e, Akkor már rögtön meg is szólok bocsánat, hát ismered a viccet, amikor... Na, na állatorvos, és a emberorvos találkozik, és akkor csak a point mondom el, igen. hogy ugye milyen könnyű, amikor meg lehet ja, kérdezni. Meg lehet kérdezni a e, e, e, Szóval milyen szép lenne, hogyha boldogtalan emberekről is lehetne állatokat kérdezni, meg van az a mondás is igaz, hogy, hogy minél e, hát több embert ismerek a... meg, annál jobban szeretem az állatokat. Szóval... Ez igaz, igen. Ilyen elképesztő keserű élményeid voltak az elmúlt egy hétben? Állatukra vonatkozóan igen, csupa szomorú hírem van, de azt a parával akarom. De mondjuk a most a, a kétlábú állatokról legyen szó. Egyrésztről minden héten látok egy kicsi Mutyit, az, az, az heti 3-4 muti van. Tehát mondjuk én nézem egy héten keresztül a médiát, aztán idejövök és látom, hogy például, és akkor kitaláltam egy rovatot ezekre a mutikra, hogy Paul Péter helyett. És az lenne jó, ha a hallgatók is küldenének polt. Például az ügyész nem igazán működik, akkor helyette kell dolgoznunk. És az FH Bank, az IRT, ami a tőzsdére bevezette a FHB Jelzálónk annak a többségi tulajdonában kérek szépen Spéder Zoltán az elnök, uh -huh. és kiderült a nyilvános hitel adatbázisból, hogy hát egy olyan céget hiteleztek, amelyben ő az, a másik, az, az elnök Na most nem kell nagyon iskolázatnak lenni ahhoz, hogy bűncselekmény gyanújára gyanakodj. Általában ezt nem lehet képzelt, hogy olyan, hogy saját magam döntök a saját magamnak utalt pénzről. Tudom, hogy a magyar gyakorlat más, tehát már a filmrendezőknél is volt olyan, hogy az a filmrendező osztott magának pénzt a kuratóriumban, aztán később megcsinálta, de nem jó, ha a magyar gazdaság ezt átveszi, hogy Paul Pétert fölmentsem, valamit, valamit, egyszer nem tudom, mi történetett fele reggel, fölkelt és ügyésznek érezte magát, úgyis mégiscsak eleket tett a fővárosi főügyészség annak, hogy a Questor ügyben ők egy világszínvonalú nyomozati anyagot adtak le, amit a bíróság visszadobott, hogy javítsák ki. Hát az a baj, a magyar bíróságok még nem világszínvonalak, mint Polt Péter. De és kézzel kiavították a hibákat, azt nem átkulták valami borzalmas mennyiségű bizonyítény anyagot, de úgy oda szórták. És a bíróság megkérte, hogy a különböző vádpontokhoz rendeljék. Tehát azért a kis dadóvót el képzelni, amikor azt mondja a bíró az ügyészségnek, hogy Oké, okay, oké, okay, de valami rendet, vigyetek már ebbe a világszínvonalú vádiratba. Belevitték, és ez a jó hír, mert ha nem vitték volna bele ezt a némi Excel táblázatot, akkor tartsóig kacagva Dél-Amerikáig szaladtak volna. Ö, azért mondom, hogy Paul Péter helyett, megdicséljük Polt Pétert. Ez ö, lesz a rovatnak a címe akkor? Pól Péter helyett, Ért. igen. Tehát nem az orvos válaszol, nem az ügyvéd válaszol, igen. hanem az ügyész nem válaszol. Na most egy, pedig, na, egy jó beugrató kérdés neked, hogy elhiszed-e azt, hogy pár napon belül nyilvánosságra kerül, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedőház a Budakesnél és a kvestornál mennyi pénzt helyezett el, ugyanis a bíróság arra kötelezte a Talsó Csaba féle ügyben az m hogy, hogy, hogy ez, a, ez az adat nyilvános. Most tehát van egy bírósági döntés, egyébként mondom, mielőtt eltűnt, mert a, hogy ez valószínűen 72 milliárd forint lehet az MNKH esetében, meg 3,8 milliárd, tehát ez egy rendes kis összeg, hogy tényleg nyilvánosságra fogják hozni, tehát ha van Magyarországon egy bírósági ítélet, hogy nyilvánosságra kell hozni, akkor nyilvánosságra hozzák. Én tudod, hogy örökderulától vagyok. Ja, hogy te, hogy te biztos, Aha, jó. Mert a, ugye az a technika ebben, hogy a bírósági ítéletet meghozzák, és nem hajtják végre. Az a, a, na Ilyenkor a bírók is itt szétárják a kardjukat, szegények abban a tudatban vannak, hogy ők hoznak egy ítéletet, akkor a törvény ereje végrehajtandó, és vannak megfelelő eszközök. Azért mondom, hogy mielőtt letakarítanák ezt az egészet, hogy azt mondják titkos kollégák, hogy 72 milliárd szabálytalanul befektetett forintról lehet szó. Ide tartozik talán Pol Péter helyére is, hogy azért a magyar kormány is meg gyanúsítható némi benfentes kereskedelemmel, ami hát ez a arról a pénzről van szó, amit a az aznap vontak ki. Vagy, vagy állati szerencsés kormányuk van, fiúk! azon a napon pont mielőtt volt volna hála hajó Istennek, kivonták azt a pénzt. Csod... Vagy benfentes kereskedelem. A benfentes kereskedelem az bűncselekmény. Ezt én is így tudom, sokan itt tudják. Mindig, amikor hasonló témákról beszélgetünk, Épenséggel akár veled, akár esetleg én túrom hmm. ezeket, bár az utóbbi az ritka, akkor tényleg az merül föl, hogy kérdezed, hogy szerintem bűncselekménye. Azon múlik minden, hogy, hogy elérje a létszám azt a kritikus mennyiséget, Öm. Nem, mert a római jog szerint akkor is bűncselekmény, bármilyen társadalmi viszonyok vagy politikai rendszer van fönn. Akik, ha nem felejtik el, már elegem vannak ahhoz, hogy a hatóságok is érvény szerezzenek annak az egyébként hatályos törvénynek, amely szerint bűncselekmény. Ugye ez érthető van? Értem, amit mondasz, de megint azt mondom, hogy nem. Ez több, mint egy gyakorlati kérdés. Mondod, hogy a kritikus tömegnek kell megjelenni ahhoz, hogy a jognak érvény szerezzen. Nem, meg szerintem ahhoz kell, hogy eléggé hangos legyen az ügy, ahhoz, hogy az egyébként az adófizetők pénzéből fenntartott hatósága oda tegyék magukat, hogy ő érvényszerezenek a jognak, mert az, hogy most 93 vagy annál talán picit kevesebb handabandázó ott van mondjuk a Markó utcában, vagy a bárhol, ahol az adott Ter történtesen területi e, bíróság tárgyal az kevés. Az, amiről maximális értelben beszélsz, az a forradalom, amikor a törvényesség olyan mértékben megrodjan, hogy már az emberek semmilyen szinten nem bíznak az állam hatásban. beszélek a forradalom, de most nem a forradalomról de, beszélek, de, de a, hanem arról, hogy a nyilvánosságnak van ereje, vagy nincs, és momentál. Nyilvánosságnak éppen nincs. az ereje nem, nem kéne, hogy számítson egy bűncselekmény esetében. É, én azt Ső. Mondom, hanem Ső. azt mondom, hogy. Öm, a nyilvánosság akkor fog számítani, Mondok, amikor a nyilvánosságnak is Számított a nyilvánosság, és rossz volt, hogy számított. A Zsanett ügy esetében, amikor a rendőrök megerőszakoltak, vagy nem, egy nőt, ott egyértelműen a nyilvánosság a médián keresztül nyomás történt a nyilvánosság felé, és a végén a, a, az áldozatból hát egy ilyen kvázi kurván gyártottak, É, és itt például megmondható szakmailag, hogy nagyon rossz, ha a törvénykezésre a nyilvánosság hat. Azért mondom, hogy amikor a polpéter Péter helyett rovatnál vagyunk, akkor tiszta római jogi alapon nézzük az esetet, hogy most nem az, hogy most a büntetés, hogy a büntetés az egy másik kérdés. Először is, hogy van-e bűncselekmény. És az, az fontos kijelenteni, hogy nem szerencsés az, hogyha például a kormány bűncselekményeken keresztül kormányoz. Én nem mondom, hogy nem tesz ilyet bármely kormány, de nem szerencsés, az egy jóos megalapítás. Még akkor is, hogy például ebben az esetben ő, nyilvánvalóan a mi pénzünket is mentették a benfentes kereskedelemmel, hát nyilván van politikai okok miatt. De még akkor is, ha mi pénzünket mentették, azt lehet mondani, hogy bűncselekmény révén történt, mert nem hiszem el, hogyha érted, egy hajszárítóval kínozol órákon át, hogy a kormánynak akkora szerencséje volt, hogy pont aznap mentette ki ezt a 72 milliárdot, amikor a kvesztor bedölt. Tehát tudtak előre valamit. E, a, a, a természetes észjáráson belüli római jogi gondolkodás föltételezi a, a, a, a valóságot, a valóságban pedig a csodának nagyon kicsi szerepe van. Tehát ez, hogy pont aznap. A, ott, érted, ha nem vagy idióta, akkor azt gondolod, hogy hát itt valószínű hogy valakik úgy kereskednek bizonyos részvényekkel, hogy több információjuk van a többiekhez képest. És te. Olyan Kósa Lajos nevét nem is említettem most. Tényleg nem említettem. De te te olyan tekintetben nem vagy hogy hogyha Ugyan te magad sokáig hallatod a hangodat, és ahogy az előbb én is mondtam, handabandázol, de azt veszed észre, hogy körülötted egyre kevesebben handabandáznak, és egyre kevesebben elégedetlenkednek, akkor hajlamos vagy elhinni, hogy aki ellen eddig elégedetlenkedtél, az ellen nem kéne mégse. Nem vagy ilyen a megalkóva? Nem, nem. Szoktam kivételt tenni, de az mindig személyes okok miatt van. Van, akikkel olyan viszonyban vagyok, hogy úgy döntöttem, hogy soha nem támadom meg. Még akkor sem nem értek fel egyet. Mondok egyet direkt azért, mert ez fölmenem vár, tilatilla Ő annyira szimpatikus az ő egész személyisége, meg minden most, hogy, hogy ő a TV2-nél van egyszerűen, negligálom a kérdést. Tehát í, í, így, így van, de, de általában én figyelj, én, én hülye független vagyok, hát... Pont abba élvezem ki a szabadságomat, hogy nem kicsit se nem érdekel, hogy milyen a hatalma, a pozíció, Nem a pont erre van. voltam kíváncsi, bár tökéletesen jó egyébként ez a példa is, csak nem pont erre. Én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy mi a dinamizmusa az ellenállásnak. Te egy ellenálló vagy, ugye? Ezt most függéten is vagy, és meg is teheted, remélem. és ezért sokan irigyelnek. Sokan Erom. utálnak, azért tegyük hozzá. Na, ne, sokan viszont utálnak. sokan utálnak igen. is. Bár mondjuk az is egy elítélendő dolog, hogy valakit csak azért utáljanak, ha csak ezért utálnak, mert állandó ellenzéki vagy és örök álló. Hát, igen, de akkor is van, akkor is ezt valóságnak kell tekinteni. Egyébként néha az utálat, ez érdekes, mert ugye nekem, én elvált ember vagyok, néha szorosabb kötés jelent, vagy nagyobb hűséget, mint akik szeretnek. Ezt megfigyeltem. <kül> Vannak, akik már nem is tudom hány éve utálnak rendületlen szerelemmel. Jó, akkor harmadszer is nekifutok, hogy még sokkal egyszerűbben, tehát mi a dinamizmusa szerinted ennek, hogy ugye ellenállás? Tehát, hogyha egy, egy, egy, egy ellenálló, egy áldáz ellenálló Az azt látja, a hogy nem, hogy egyre többen de. állnak ellen, E, hanem egyre kevesebben, kevesebben, akkor maga is hajlandó szerinted, vagy hajlamos elfogadni hát, ezt, hogy felesleges? Nem, nem, mert a görögös műveltség És nem a forradalomról beszélek, Éltem, és még csak nem is a jelenfordalomról. görögös műveltségem... Most nagy mondtam, mondhatom azt, hogy az igazság nem mennyiségi kérdés. Tehát van úgy, hogy egy emberi az igazság az egész nagy társadalommal szemben, számos történelmi példát lehetne hozni, meg van úgy, hogy nagyon kevesen látják tisztán azt, amit a tömeg... Az egy, a teológiában képzeld, az magasabb szám, mint a 125, vagy a 123. Tehát ilyen értelemben... Ja, hát ezt a geszt is megénekelte, hogy tudod, hát, ugye egy nő több, mint három. Hát igen, igen, és ebben az esetben is igaz. Ebben az esetben is igaz. Azért, azért mert egyértelmű? Mert egyértelmű, Na, hát igen. Az egy, a, ja, nem de. az egynek van valami misztikumat, csak ez arra utal, hogy nem számít se az esztétikában, se a, a filozófiában, se a, a morálban sem a tömeg olyan értelemben, hogy akkor igaza van. Tehát lehet egy tömeg abszolút amorális, gondoljunk egy futball szurkolói tömegre, aminek attól, hogy amorális, még nem lesz igazsága. Ezért érdekes a fradi esete, ez nagyon, én nekem ugye én B-közepes voltam, nagyon érdekes, amikor egy amor simán vagy. Na jó. Így, hogy amorális ö, töltető ö, társaság morális igazságot képvisel. Tehát a, mm. a fradi elnökkel szemben. A vénaszkenneres mm. rendszerről van szó. Mm -hmm. Azért mondom, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell bánni avval, hogy kinek van igaza, mert a tömegnek is lehet igaza, és az egy embernek is lehet igaza, ez nem számít. A forradalomban valószínű a tömegnek igaza van, mert azt azt kényszeríti ki, hogy már elviselhetetlen a létezés ezen formája. És ebben szemben van a forradalom igazsága. Tűnjön el, ami van. Most ez van Párizsban. Nagyon nehéz ideológiai megmondani, hogy miről van szó. Nem is kell -e definiálni, de most van valami Párizsban. Van valami Párizsban. És is. Igen, és Na most pont erre a katoná kérdezni. Rá is hogy ugye vegyük azt, hogy... hogy a teműsorod is rendszerint azzal a pár másodperces szignálzenével indul, Igen, amire én mindig kritikus De a Cepelinnek van egy másik nótája, ugye, és ami arról szól, hogy van the levi breaks, amikor átszakad a gát. Meg van az a számos Igen. példa, különböző filmográfiákról beszélhetnék, van az a jugoszláv partizánokról is, meg egyebekről. Tehát a, a Mostár fölött azt nem, lett, vagy egy gátjának az átszakításáról szó, hogy milyen módszerrel próbálkoztak. Nem az egészet szakították át, teljesen be fog jutni a filmnek, nem, hogy a betelefonáló majd megmondja, hanem apró pontokat robbantottak, egészen pici pontokat, és szépen elkezdett szivárogni a víz, és aztán még nagyobb felületen tört ki a beton, és egyszer csak elettáztatva és el lett, és el lett a gát. Hadd mesélm, Szimbolikus volt? Két nap, akkor én is szimbolikusan konkrét élményt mondok, ülök szabadkán a fagyizóba. S jön egy kopasz szerv fiatalember, és az van a trikóján, hogy mosztárom ilyen. Hát <gül> mondhatja. De, de, <gül> de ne, csak értett, nem, csak érted Szerbiában, azért mindig van a szélső és a köcsögnek vaj, pólója, az, azon túl, hogy lerombolták a mosztári hiállat, valaki úgy mászkál, szabadkál, mostárom ilyen. hogy a, a, a nincs ennek semmi realitása van ma még Magyarországon, ezt nem hiszem, ma még a, a, a gubbadás, és a a, a nyöszörgés és hosszú éveinek nézünk elébe. A magyar nagyon megosztott, nagyon különböző dolgokat gondol. Kétségtelen, hogy az éjséglázadásokat lázadásokat és a szegénységet is nagyon sokáig lehet katonai és egyéb rendészeti erőkkel uralni. Semmi jónak nem látok jelen pillanatban Magyarországon, de ne haragudjatok, te kérdeztél minek kérdezel. Inkább hallgassunk nikévet. I remember a girl So very well The carnival drums Oh man in the air Grim reapers and skeletons And a missionary bell Oh where do we go now but nowhere In a colonial hotel We fucked up the sun and then we fucked it down again Well, the sun comes up and the sun goes down going around and around to nowhere the kitten that padded and heard on my lap now swipes at my face With a paw of a bear I turn the other cheek And you lay into that Oh, where do we go now but nowhere Oh, wake up, my love My love, wake up Wake up, my love My love, awake wake up Across clinical benches With nothing to talk Breathing tea and biscuits And the serenity prayer, While the bones of our child crumble like choco oh, where do we go now but nowhere i remember a girl so bold and so bright slim and laughing and brazen and bare Sits snoring her knuckles in the chemical light oh where do we go now but You come for me now with a cake that you've made Ravaged Avenger with a clip in your head Full of glass and bleach and my old razor blades away still feel his fingers pressed in my hand oh where do we go now but nowhere if I could relive one day of my life if I could relive just a single one you on the balcony my future wife oh, could have known. Igen, De figyelj, nincs itt a csapó. Itt lesz a csapó, de mivel nincs itt, tő, tőled kérdezem, igen. hogy B-eldöntő, érdekelt? érdekelt? De, nézted, sajnos, nem, a, az ultazási vagy az életforma miatt nem láttam, engem ezek érdekelnének, de úton vagyok, ezért nem, nem csak az eredményt, tudom. Szegény atletikó Istenem, a szime én nagyon szeretem. de hát, és... akkor mégiscsak. Most nem látom, de most Nem láttam, hát, de, de, de tudak tud, miről nem tudok beszélni. Jó, csak. Hát én, én, én, <laughs> én, én olyan képesen tudom, és olyan öm, látványosan, ha szabad így fogalmazni, elmesélni, de Majd az, azt nettó azt mondja, hogy lenne hosszabbításra kicsit, több mint két Jó óra. Volt igen, azt igen, és azt akarom mondani, hogy bár a fiam nagyon-nagyon-nagyon buzgó, reálos, öm, azért neki csak egy fél idő után, vagy miatt gratuláltam volna, mert szerintem, ha lenne ilyen, akkor fél kellett volna kiosztani, Uh -huh. És az első alapján tényleg ez a Real a második, második, második az abszolút. Az Atlético, a hosszabbítás az legyen a Barcelonái. Jó, jó, igen, de, mert harmadik legjobb. <gül> és, tényleg, és a 11 eseket meg mert annyira fárasztó uh -huh. volt. Tehát tényleg nem láttam, csak később hallottam, hogy ők nyerték meg. Mármint hát, hogy a Reál. Hát milyen, milyen, mostanában nagyon érdekes történetek vannak a fotbalban, ugye ez a Leicester, Másrészt pedig a, a, a Simeónia az kezd tragikusan nagy alakká válni. Nem csak az, hogy mindig elviszi a döntőbe a csapatot, és mindig eh, vereséget szenvednek. De azt mondani, hogy fantasztikus, hát azért gondoljuk bele, hogy a lényegében ilyen dél-amerikaiakból és spanyolokból olyan csapatot rakott össze, hogy fú, és akkor egy francia csatára. nagyon nagyon izgalmas, érdekes, most visszamegy az internacionáléhoz, azt nem tudom. Nagyon érdekelne, hogy mire képes, mert Uh, uh. Ja nem Ez fog visszamenni, az... ha még, még tényleg mindig elviszi, körülbelül mindig elviszi a BL döntőig, vagy a spanyol bennőság dobogei csapatát. Nem fogják elengedni inkább. Talán nem fogják. Ez... Ő, ő szerintem van olyan ambiciózus, hogy még azért maradjon addig, amikor csúcsra nem érik, az, hogy ott baj, De van át, átok is, érted? Tehát a a harmadikra se sikerül, akkor block. megátkozott. Ő lesz a igen, megátkozott. Igen, igen, először nem sikerül elsőre, Azt akkor igen, még nem hagyjuk. kell megérni, és Második másodszor, az másodszor, érdekes. Másodszor, nem sikerül, akkor a, meg... Igen, azért mondom, hogy lehet, hogy nyugodtabb életre vágyik. A másik, hogy a Múriny én sajnos nagyon szeretem, és hát nagyon érdekes, hogy hogy fog tudni ebből a... Tehát van-e e, élet... E, e, e, nem, hogy Murinyó helyett? A a helyett, igen, hogy Murinyó <laughs> helyett van-e élet, de... De, de hiszek benne, mert fantasztikusan tudja fanatizálni a játékosait. Azt Van tudom. viszont egy-két olyan dolog, amit nem szabad ilyen labdarúgó mérkőzések, vagy egyáltalán bármi más sport, sportközözítés során sem mondani. Vigyázni kell szerintem, hogy hogy vannak, mint ahogy a, tényleg nagyon olvatos leszek a, a szomat névre hallgató tisztítószer, elése szabad a áruházban a ki nem mond a fa termékéket helyezni, mert egybeolvassák, és akkor nagyobb okay. baj. De hogyha van egy Bale nevű uh -huh. ö, hát játékos a Real Madridban, akkor a tudósító, aki éppként le nagyon-nagyon színesen beszélt, meg máskor is szokott, akkor amikor ugye a Bale beadja a labdát, és ráadásul csavarja, akkor, uh -huh. akkor, akkor nagyon helyes, hogy, szóval nem helyes, ha azt mondja, hogy Bale csavar, egy beadást, mert azért Csak te veszed észre a és köszönöm ezt akartam Kon... kérdezni, hogy Csak tényleg? Te. Nem, igen, nyugi. 99 a 000 te 000 agyad is. van erre ráállva, az enyém nem, én nem, egy ilyen bél becsavar, az észre se veszem. Akkor mondok mást. Mert hogy megtörtént, hogy ugyanis egy rendezvényre készültünk, és az lt egyébként, azt ja. nem bántok senkit, mert ja. nagy a személyállomány. állomány, beszéltünk egy illetővel, akinek az a dolga, hogy a rendezvényt előkészítse, és a rendezvény egyébként jövő héten serdekes, tehát még ki van. Azért kerekasztal beszélgetés. <gül> és uh, rémülten hívott vissza, hogy sajnos nem lehetséges, uh, nem tudja biztosítani a uh, feltételeket, nem fog tudni létrejönni a kerekasztal beszélgetés. És el voltunk rájövő, hogy miért nem hetek óta szervezünk, uh -huh. és aztán közölte, hogy nincsen kerek asztaluk. Húha! Uh -huh. Hú, Te de ez ezért nem, ez nagyon jó. Egy... Várjál, most csend, ilyenkor csend van. Szoktuk, érted, hogy Magyarországon valamit szoktunk, meg kell változtatni? Nem tudsz csendet is. Jó, de érted, hogy ilyet mondanak, érted ilyenkor, én már kiabálok a telefonba. Miért nincs fűrészed? V vagy, vagy valami. Mm. Tehát tényleg, azt nincs hogy nincs kerekasztal, az nagyon durva. Hallgató? Nem, nem, csak emelgeted a... Igen, szóval azért megnyugtattál, mert tényleg nem kell, hogy én ilyen szélmában szóval harcot folytassak, hogy ezek szerint nekem ennyire kifonomult a főlem, de, de, de nincsenek ilyen előírások talán azért a sajtóban, meg hát biztos van, aki gyűjtje ezeket a aranyköpéseket, vagy éppen ezeket. Szóval, hogy, hogy, hogy milyen kollaborációkat alkalmazunk, milyen szót, mivel ne kapcsoljunk össze, csak azért, mert a hallgató esetleg akkor... Ja, ne, ne legyen ilyen, hát ez borzalmas lenne. Hát borzamos lenne, egy Jó, szem, akkor te se... nem tudnál játszani hát... itt a szavakkal, most gondold el. Lehet, hogy te el, el elvileg a, vannak jogászok, akik figyelik, hogy miket mondunk, de mondjuk az, hogy hála Istennek nem szemantikai vizsgálódást végeznek, hanem inkább szintaktikai, stilisztikai vizsgálódásokat, uh -huh. ami ez esetben azért mást jelent, tehát ez a 18 év karika, meg ilyesmi. Uh -huh. e, nem, amikor figyelik azt, hogy milyen szavakat, mondatokat mondasz, az, az, az nagyon kivételes emberek esetében van, hadd mondja azt, hogy én az egyike vagyok, akit betiltottak a, a tilos rádióban, pedig ténykérdésben nyilvánítottam véleményt, de általában azért ez, ez, ez nem jellemző, inkább propaganda osztályokat hoznak létre, és inkább ők beszélnek, inkább ez a módszer. Most hallgató van a vonalban. Hallgató vonalban, jó napot kívánok! Halló. Na, Merd! Jó napot kívánok! Na, halljó! Sziasztok! Jó Férbusz. napot! Egy bemutatkozás szabad? Hogy felhívtatok, hogy visszahívtatok éppen későződni, indulok egy gyönyör. Az nagyszerű, mert nekünk sincs olyan rengeteg időnk, a hírekig körülbelül a két percig tudunk beszélgetni, megfelel? Akkor, akkor a kenyérre visszatérve... Pillanat, tehát azt a kérdést még egyszer hagyj akkor meg, hogy a két perces beszélgetés megfelel? Mondtani vagyok. Igen, mondtani igen Mondjad! a lökömény sorizsámat. Na, a, -a, -a kenyérről beszélti mi és hát gondoljével égő navval váltunk anyáron, sárgás, búzok, alász, kétkéző dolgoszántását és, és újibő aratást. Na most én meg viszont azt szeretném kérni születek, a hútvölgyi Bözsike, aki már most sajnos elment már közülünk. volt a kenyérdal. Emlékeztek rá? Hát végre, de, de ha azt mondod, hogy játsszuk le, biztos nem tudjuk, mert... Nem kértem nem kívánság. Jó, sokkal. jó. Nem kívánság. Csak a bakácsnak meg azt üzenem, hogy nagyon, nem tudom, nem hallgattam, a klubrádióban nagyon lehortak téged. Nem tudom, nem hallgatom, meg nem is szoktam ott Én nagyon szerepelni, a para néha fölhív. A csináltál, nem tudom, csak egy fél, nem is olvastam a, a, a... Nem is érdekel engem se. A munkája, de gyerekek jók vagytok, nem benneteket, és a kenyért azért tényleg egy fontos dolog. Ennyi dolog. Én meg csináltam egy gyönyörű szép szobrot, egy kis maci mesést, fából, hófehér fa, barna medve, kővel, alátéve, a szeretetül szól a történet. És próbáljátok ne túl virázni magatokat, vagy, vagy nem tudom én micsoda. Ne bonyolódjatok bele az a politikába. Jó, köszi a tanácsot, köszi. Jó, nem biztos, hogy megtartjuk, de köszé. Be belebonyolódósak vagyunk. <gül> Oké, okay, na, jó, van, fiasztok. Köszönjük, Köszönjük szépen. Hát igen, nem lehet a, po a politikáról lemondani, mert ahogy a polis, a városi élet, az emberne, benne élő emberek élete, aki a politikáról lemond, az lényegében lemond a szabadságról is, illetve a saját életéről. Én értem, hogy az apolitikusság megvédi az ember lelkét, bizonyos értelemben, de hadd mondjam el, hogy a testet viszont el lehet pusztítani egy apokalip... Apokali, apolitikus. apolitikus lélekkel is. Tehát a, a, a, a, a, a zsidó testvéreim értik, hogy ha a, meg volna akadályozni 33-tól kezdve a zsidó törvényeket, akkor talán a, a, a politikus lélek se pusztult volna oly nagy számban Auschwitzban. Ezt nem tudom, ez egy gondolatkísérlet, hogy meg lehetette volna akadályozni mindazt, ami Magyarországon történt, de biztos, hogy a keresztény társadalom félrenézése, ami apolitikus volt, az nem tett jót. Annak, hogy végül is Magyarország a top ére ugolyan arra vonatkozolok, hogy hány zsidóját ölték meg a háborúban, szomorú tényként kezelhetjük, hogy benne vagyunk a ligában a 600 ezer emberrel. Után, hogyha át tudjuk örökíteni ezt a gondolatot, akkor föltennék egy olyan kérdést, amit most már csak azért sem, mert a kérdés maga is ö, több lenne, mint amennyi hírekig hátra van, de hogyha lesz alkalmat kifejteni, akkor remélem, hogy inkább azért helyes, hogyha 7-8 percet szánunk rá. Úgyhogy akkor de most mi a kérdés? Nem gondol, el, ha ne, ne, de a ha gondolkodik azon ő maga is. Ő olyan, mint mi. Fölteszed a, a kérdést, te vagy, tehát hogyha te azt mondod... Akarom a kérdést fel. és okay. nem válaszolunk rá. Kérlek szépen azok alapján, amit az előbb mondtál, arra kérek szépen tőled választ minden tudásodat latba vetve. vetve, hogy ha mint ahogy nem sokára természetesen nyilván megszűnik az élet a Földön, és bizonyos ciklikusság után esetleg újraindul. Szerinted ugyanezen nyomonalak mentén jön létre majd az emberiség, ugyanezekkel a problémákkal, ugyanilyen. Erre a Tényleg könnyebb lesz a válasz, mint a kérdés volt, hát akkor rám cáfoltál, akkor hírek. Termékmegjelenítést tartalmazó műsor hangzott el. Termékmegjelenítést tartalmazó műsor következik.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 Most nevet ismétlésben élő. nevetsz, vagy még az élő ornásban? Ez már élő nevetés volt, igen. Hol hogy Nem tudom. Elmondom, hogy az ismétlés az kedent 11 egykor, és tartani ott tartottuk, ja, hogy állítólag igen. nagyon egyszerű a válasz arra, hogyha újra hát, én, én nem hiszek minden, a... akkor ugyan ezek a viszontagságok, háborúságok és találkoznak Nem hiszek a, a ciklikus reinkarnációban olyan szinten, hogy... <sínt> én, én magyarul kérdeztem ugyanez de ja, amit akkor, te válaszolsz, vagy, Ennek értek. az a lényege, hogy újra megismétli magát a történelem, csak magasabb szinten, tehát igazából másként. Ezt hiszem, csak azt nem hiszem, hogy ez ugyanaz. Tehát hiszek ilyen értelemben a fejlődésben, buláddal egyetértve, amely szerint, hogy mennyi ember hal meg a, a, a most ebbe a percbe, az is a fejlődés mutatja, hogy tudod. Régen azt se tudtad, hogy mennyi be. Ja, halt. hát a szovjetunióban nem volt bűnözés, én éltem ott egy darabig Igen, tehát érted a különbséget, a fejlődési különbséget, most már tudod, hogy Putyin kiket vág haza. Hát az a fejlődési különbség, vagy a fejlődésben az a különbség, hogy a 70-es évek végén, meg főleg előtte azért nem volt bűnözés, mert nem hozták nyilvánosságra. Igen, tehát számos módon lehet a nagyon a amikor már más típusú rendszer Nem nagyon, de kicsit más fejlődésnek lehet fölfogni. Tehát, ezt mondom, én, én nem hiszek abban a pessimisztikus elméletben, hogy minden csak cirkulus viciózus körkörösen forog. Hiszek az apokalipsisben, ami annyit jelent, hogy ha valami fejlődik, akkor vége is lesz. És jó. Ez ennyit jelent. kérdezhetek. Igen. Az apokalipszis eljövetelében a tekintetben hiszel, hogy indokolt eltárolni a mostani civilizációnkról szóló sok, -sok igen, hasznos igen, ismeretet, igen, valahol igen, Norvég, van. Fjordok által igen, ez benne van az védet, emberben nagyon-nagyon bomba biztos területen, hogy amikor majd a ciklikusság Hát, hogyha bekövetkezik, hogy sem mindegy, hogyha újra szülik az emlékség, akkor legalább legyen valami viszonyítási pont. Mindig emlékeznek, hogy hogy kell paddítani az eszközöket. A növényfajtákat, nyilv, nyilv, bármi, ugyanis emlékeket állítunk magunkról, és majd egyszer az embernek is lesz emléke az a szándék, hogy ezt raktározzuk, vagy átörökítsük, ez benne van az emberben, és ez szerintem ez egy üzenet jellegű, nem tudom kinek szól a Jóistennek, vagy nem tudom, de figyelj, sajnos olyan a helyzet, hogy kézzel láttam egy fotót, amin a Afrikában egy széles orszarvút, négy fegyveres őr kísér, mert ő az utolsó. Azért mondtam is a gyerekemnek hogy egy képen, hogy kézzel, Bence, ez a széles szájú orszarvúból már csak egy van, arra vigyáznak. Olyan helyes volt, mert a Bence azt mondta, miért nem csukják börtönbe. Mondom, de miért csuknak szegény? Mert a nagyobb lenne a biztonság. Igaza van a gyereknek, hogy lényegében már nem számít az utolsó. Ha úgy alakulna, és ennek a börtönébe, vagy ennek a. Ketrecébe esteve, egy kisgyerek, mint ahogy most megtörtént akkor, az, hogy ezt az orszarbút. És nem lőnék le. Ezt, ja, a, ezt, ősz, ősz talán, mert ősz talán az arángú ezt a, gorillát, a gorillát, nah, Gorilla volt. Gorilla Ön, volt vagy a végén. talán de hogy lelőtték szerencsétlenül. Igen, lehet. a parával akarom ezt majd megtárgyalni, mert Jaj, ez egy szomorú állat a gorilla vagy a Igen, az de nem után. csinál semmi rosszat a gyerekkel, csak mint minden majon fölkapta magával. Izgatott volt, mert már rég volt kisgyerek a kezében, de hát hiába 10 percig vártak, aztán végül kilőtték. Értem én, hogy kilőtték, de akkor is vannak szomorú történetek a gorillákról. Jó, szóval aki valaha volt már szülő, nyilvánvaló, hogy abban a táborban lesz, aki szerint ki Persze, kell Persze, én is nem spese. azt mondom, hogy nem ezt kellett tenni, csak mondom, hogy vannak sorsok, még a Gorilláknak is van sorsuk. A kislány beesett oda, és nem, a, a, a majom szeretetnek mélyebb jelentése van, Egyértelműen, bár nem tudom, hogy ki darvinista, ki hisz a fejlődés elméletbe, de az a szeretet, hogy a, a gyerek iránt érzünk, azt a majom is érzi a saját gyereke iránt, nyilvánvalóan nem lehetett megkockáztatni ennek a kísérletét, de egy pillanatra feltündörklött valami nagyon ősi, nagyon régi, ahogy figyelj, egy tigris azonnal szétkapta volna a gyereket, tehát egyszerűen csak játékból leharapja a fejét, itt erről az is szó sem most volt. Most nem azt akarod mondani, hogy értelmetlen halált halt az, az a Nem maga, értelmetlen, nem nem hanem biztos, szomorú súly, halált. halált, ez, ez a szomorú, szomorú halál, ja. ez a szomorú halál, ártatlanul halt meg a gorilla, holott csak á, fölvette a gyereket, azért veszi föl, mert fölveszi. Ez azért mondom, hogy a gondoskodási ösztön az nagyon erős az állatokban, a gorillákban meg különösen nagy. Mi is fölveszük ezt a műsort, és a pont n lehet majd az archívumban meghallgatni. Ümm, mint Kérdezzük ahogy Szerintem a, szerint a, a kisállat szakértőnket, Para Kovács imrét, jó? A gorilla és... nem kisállat, de hát ha. A akkor feléjuk Parakován Csimlét. Addig is? Addig, hát persze, hogy egy Nick szomorú zenéje, hogy mindenki a év, tökön aki nekem Kév, azt a barlangot, mert a Kév az barlangot jelent, Igen. ahol valószínűleg az a szegény gorilla lakhatott, mikki nem lőtt. Na jó, minden összefüggés megállapítottunk, de ne. Well, not to touch a hair in your head Leave you as you are If he felt he had to direct you Then direct you into my arms Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms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 Into my arms Oh Lord Into my arms But I believe in love And I know that you I believe in some kind of path The we can walk down, me and you So keep your candles burning Make a journey bright and pure That you'll keep returning Always and evermore Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Szerbusz, nyuszi puszi, szerbusz. Itt vagy? Na megint nem hallok. Itt vagy édes? arra. Újra hívjuk. Újra hívjuk. Szerintem megérdemlél újra hívjuk. E, megérdemlél, hogy újra hívjuk, csak annyira jól csináltam volna, hogy azt mondom, hogy ez a szomorú nélkép, kérde a Hanakóért szólt. Hát akkor most ne le. Bár, bár, hát hát előtték, előtték, Igen, Hanakót. Szóval ezt a, az, a, azt a Azért, azért mondom, nehez. addig az hallgatóknak még hívjuk parát, hogy Hanakó nevű elefánt, 69 éves volt tájföld adományozta Japánnak, Uh -huh. és uh, uh, itt van akkor para, szervusz, nyuszi puszi. No, halló. Azért szólt ez a szomorú Nikkév dal, mert hát lelőték Hanakót. És uh, ha van elképesztő sorsú állat, ez hanakua az indiai, uh, vagy a japán uh, elefánt, aki, ha jól tudom, két éves kora óta élt itt Ebben az állatkerben is soha nem találkozott telefántal. Egy beton kukuksliba élt. Gyerekek is szerették. Mesékbe is bekerült. Megsirattad Hanakót? Itt vagy? Ma a technika ördöge cseszekszik velünk, nem szabad. Sokkal. Indiai elefánt, nem, és... Japán, japan... Na jó, de indiai, hát és gondolom, japán in, is egy uh, kicsit, és itt ért, Hát Budapest, indiai, úgy, vagy uh, tájföldi elefánt az ilyen Mert ez kisebb... milyen szépen elment volna, hogy nem is számít Bakinak, kedves Baki, hogy indiai. Ja. mondtál, mert születésén fog vagyok, fajtáját tekintve indiai, Igen, akkor, nem akkor baki... mér, de, de, de, de miért Japán? Japánból jött? Japán kért egy elefántot, hogy legyen neki is. Mm. És akkor beszerezték ezt az elefántot, Uh -huh. Amiben, uh, hát egyrészt nagy szeretetnek örvendett a japán elefánt, de nem találkozhatott semmilyen más állattal. Tehát a japánokban van valami ijesztő, amikor akarnak moknak egy elefántot, és aztán végül magányosan... Én azt írtam ide, itt a para, ha nincs én azt írtam oda, hogy Hanakú végre boldog. Mert uh, kézeld el, hogyha te mondjuk hatvan hét évet, 69-es korábban, egyedül vagy. Ez borzasztó. Gondolj, de milyen hosszú. Láttam a, a kertrecét, az a beton is. Én nem értem a japánokat. Hát miért nem, miért nem gondolták, hogy annak a elefántnak lelke is van? Mert van nem nagyon törődtek, csak mutogatták, és, meg szerették. És az emberi mulasztás tényleg nem valami őes miről volt szó, teljesen laikusként, vagy mind a, a vagyunk, hanem e, ismeret hiányában kérdezem, hogy, hogy, hogy nem fért meg más elefánttal, és ezért... Ugye? Élt, Ugye milyen el... egyszerű kérdés? De itt van para? Nincs is Ezt mondom én is, ez fölfogatlak. ez az itt van para, ez akkor menjen végezen az Jó, ez aurán, végül, és így, akkor itt van para. majd a Brajertől, hogy itt van para? Itt van para. Hát a para ott van, hogy, hogy ez, ez nem kellett volna, hogy igaz történet legyen, de az, hogy meghalt és elment az örök vadászmezőkre, azt mutatja, hogy a Hanako jól bírta a boldogságot, bár az elefántok sokáig élnek, tehát ez, ez nem annyira matúzsáll, kor. A japánok lelkismerete most megkönnyülhet, mert már a halott elefánt a jó elefánt. Mert érted, hogy most ki, ki a szomorú, ez a gorilla, akit lelőtek, mert anyai összeinél fogva felkapta a kisgyereket, vagy Hanako, akit nem lőtek le, de lényegében szeretetlen hideg környezetben tartották 69 éven át. Nem, pont a para azért jó, mert ő hisz az állatoknak ilyen karmatikus sorsában. Én ennél egy picit puhább vagyok, de egyértelmű, hogy a japánok szexuálisan egy kicsit problémásak, ezt mutatja a Hanako nevű elefánt esete is, illetve az Araki nevű fotoművész, ha valaki látta az albumát, ez a... valószínűleg az atombomba azért nem tett jót a japánoknak így lelkileg és mentálisan, mert néha döbbenetes dolgokat csinálnak. Te mikor voltál az állatkertben utoljára? Én állatkérben... nagyon sokat járok, mert ez... pici gyerekem Na. van, én két vagy három ja, hete voltam a, a, a Palicsi állatkertben, az egy nagyon jó állatkert. Uh -huh. Én sűrűn látogatom kortársainkat, az állatokat. És például uh, szülőként csak, atyaként csak, vagy... Személyesen is van viszonyom a, a tevével. Vagy meg egy... pedig olyan dolgokat is vizsgálsz, ezt akartam kérdezni, mint amilyen anomáliakat most megfigyeltünk szegélyen kapcsolatban. Hogy hogyan tartják, hogy idegene, melegene, baráti atyai szeretettel tartják ki -e az állatokat, a palicsi állatkert az a nagyon jó. A, a, az hasonlít egy kicsit a Veszprémihez, de annál sokkal szebb. A Veszprémnek is van egy természetes közege. A budapesti az gazdag, de nem érjel a palicsi itt, itt van para. Itt van para. Háányuszi. Itt vagy? Gombot nyomtak meg, ott, ahol valaki. Ja. Szia, Te, para, a, mit gondoljuk itpata. Hanakóról? V szegény elefántról? Ne gondoljunk semmit. Ő se gondol semmit. De 69 éven keresztül egyedül élni, érted, az, az olyan, mint a Kopár sziget. Tényleg Japán történet ez. Fogalmazni, hogy mit gondoljunk azokról, akik hagyták ott 70 évig egyedül szív. Igen, erről van szó természetesen. Nem csak hogy próbáltam, hogy melyik halál történet a Hanako, mert én arra gondoltam, Hanako végre boldog, hogy meghalt, vagy a gorilla, aki fölkapta a kislányt és lelőttéken miatt. Ez igen elég furcsa a helyzet. Ugye a hnaponak az megváltása volt ez a történet, azért azt gondolni, hogy lássuk, be, nem valószínű nézettévé, tehát a azt gondolja, hogy ő az utolsó elefánt a világon. Ezzel a tudattal élni eléggé nyomasztó lehet. Egy kicsit hasonló lehet, mint például Orbán Viktor, aki gondolom, azt is hogy az utolsó magyar a világon. Tudod emlékszel a magyarok című filmben arra jelenetre, amikor az álom jelenet, amikor igen. Ott a ködben, hogy ma magyarok magyarok, magyarokból vagytok ez borzasztó lehet az meg, hogy hát ugye bejtettek egy gyereket, és ő meg felkapta nyilván védelmezőleg, nyilván nem akarta visszaadni. De itt nincs jó megoldás, azért látjuk magunkat. Hát ezért tragikus? Ez egy, ez egy baleset volt, és persze egyáltalán nem hibás benne a gorilla, de na jó, mindegy egyszer azért igen, adnám vissza annak a gyerekét, aki bejtél. Igen, igen, igen, igen. Miért nem a szülőket lőtték ki, igen, ez itt a kérdés. Igen. De akkor a no, sikoltoztak a szülők, és inkább a sikoltozó szülőket lők ilyen esetben, akkor a gorilla megnyugszik, és elneveli a gyereket, és egy normális ember lesz. Ez belőle, igen. Jó, én is erre gondoltam, hogy itt azért ja. rosszul céloztak. Figyelj, emlékszel, mi egy kedvenc helyünk volt a Ruszworn, csináltunk is róla egy kis filmet. hogy hogyne. hogyne. Tudod, tudod, hogy most ki akarják csapatni őket a várból? Azért tényleg a magyarok néha olyan fúrnak. Hát még mit, mit gondoltak, hogyha a, az Orbán kormány felköltözik a várba, akkor ott hagynak bárkit, aki semleges, vagy nem, nem tőlük kapja a fizetését. Ez csak abszurdum. Hát, de, ő... de nagyon régi, 178 éves ez a rusz Miért? Na és hát. Ez... Tényleg nem számít 200 év? Ez nem igaz, hogy nem számít. Na, Néztem nézni a, a Pawn Star-t, ezt az és ott azt mondják, hogy attól, valami még nagyon régi, még nem biztos, hogy értékes. És én nekem vannak is. Ismert... Na jó, de mi ettünk, ott, emlékszel, hogy azért te is nyomtad be a dobostortát? Figyelj, a következő, ugye, is nagyon ügyes lesz, szerintem. És... Na látod, ez nem igaz. Tehát érted, én mindenben hiszem, de azért a sütiben ne ismerjünk tréfát. Azért francia krémest nem lehet politikai lojalitási alapon csinálni. Biztos. Biztos vagyok benne, igen. A krémes az nem politikai kérdés. Biztos. Nem lehet, de akkor valószínűleg krémes sem. De minden esetre azt mondom a Hagyó utcában lakó ismerőseimnek, hogy készüljenek a költözésre. Szóval a várnegyedben ellenzékiek nem lakhatnak majd. Hát Tök természeteset hát gondoltuk, hogy megáll az ott a karmalit a korostorlát, de, de ezt elfogadom, de érted, a, a tortának nincsen politikai színezete? Nincsen, de, de nem kell az, hogy ellenzéki legyen a dobostorta, elég az legyen, hogy ne legyen, te legyen tevűleges része a Fidesz kampánynak, ami hamarosan kezdődik. Na de most mit követett elő a, a szamos család, érted? Azt, hogy például semmit nem tett a Fidesz győzelméket. Ja, aha. Aha. Ez már önmagában elég, tehát ugye, ja. Alig hallak, meg közben nyomkodom ám a drótot. Ne nyomkod. Igen, ugye, állítólag az van, hogy hiányjal nem lehet bizonyítani, és hogy te most bebizonyítják nekünk, hogy igen, lehet. Uh -huh. Jó, én azt hittem, egy kicsit dühösebb lesz a Én már nem, tehát el kell mondjam, én semmiért nem Ja, már semmiért. A ja. uh -huh. lelövésért kicsit de az, hogy a Fidesz-Fideszként viselkedik, az számomra már nem. Tehát ez pont olyan, mint semmilyen Zsolt. Tehát, hogyha szimpla hülye, az már úgy nem ráz meg engem. Ha valami extrát tud ehhez képest felmutatni, akkor odafigyelek. De ugye önmagában semmit, semmi nem zökkent ki uh -huh. Na jó, akkor próbálok olyat, ami hátha. Jó, jó. Várjál, várjál, várjál. Várok, várok. Na, Figyelj, az, hogy az ausztrál kormány így kitörölte magát. A, a, tud, az a sztori, hogy mindig van a klímaváltozásról jelentések, az ENSZ, -Agyeskü. és e, van egy hatalmas terület, egy nagy korázátony, e, ami pusztul. Nem, 2-2.400 km hossza, és e, az ENSZ fel akarta írni erre a figyelmet, és a tasmániai erdők is égnek, soha nem égtek, de most égnek. Az Ausztrál mi hatóság akkor átnyomott az UNESCO-n, hogy kitörölték őket, levették. Erre utoljára azért a Szovjetunió volt képes, hogy a rossz hírt törölje. Az ausztrálok azt gondolják, ugyan, amit a Habony Árpád, hogy, hogy amiről beszélnek, az van, nagyon fontos az a korázat, hogy ne felejtsük el, hogy az nekik rengeteg-rengeteg pénzt hoz, és szépen vigyáznak is rá. Tehát konkrétan ilyen őrhajók vannak, ott, hogy ezek a kínai, illetve orosz ilyen oszályok, vagy nem tudom, hogy tankhajók ne tudjanak közel menni, és nehogy süllyedjenek el, meg szájra baromira vigyáznak. És hát nekik ez létérdekük. Szóval Ausztráliában azért, ha belegondolsz, hogy hány látnivaló van, hát nem sok és hogy nem értem igazából pontosan az indokai, de utána fogok olvasni. Ausztráliában régóta megérett arra, hogy így lecsatlakozzon a Földről, nem? Tehát ők abszolút jól ellenének külön. Én Igen, én is azt látom, hogy ők le akarnak szállni erről a planétáról. Tökre megértem, tehát... Azért jó, hogy te empatikus vagy. De ugye Ausztráliában élnénk, bár nincs olyan szerencsénk, de ismerőseim közül rengetegen vannak ott, akkor az minimálisan foglalkoztatna téged, például az ENSZ, vagy, hát, vagy, akár, vagy akár Budapest. Jó, igaz. Na figyelj, a hét szégyen hírének tartom azt, amit már korábban is annak gondoltam, hogy ez a, van ez a Lázár János nevű képviselő, a vásárhelyi képviselő. Ő együtt a lakossággal elérték, hogy a Szent a gyermekotthonba volt 18 gyerek akikre volt panasz, mert szemeteltek, és elcsapták őket fótra. Tehát ünnep volt vásárhelyen, hogy 18 migráns gyerekek itt paterolta, De Mi tényleg semmilyen szinten nem bírjuk a külföldi gyerekeket, vagy bárkit. Egy kemény, kemény, egy kemény országban kemények a gyerekek. Tehát én azt gondolom, hogy az életre készítjük fel őket. Tehát ezek a migráns gyerekek egy életre megtanulták, hogy hozmezővás. <coughs> hely ez nem az a hely. Aha. A kormány mit tanít nekik. Jó, az, hogy azt hiszik, hogy ez a kárár, meg a nyugat, meg hogy itt van társadalom biztosítás, meg, meg majd kórházba mehetnek a betegek, meg így eldobálták a csoki papírt, ezek most az elejénk végtetvetni, mert aztán felnőve esetleg ilyen, az az ilyen liberálisok lesznek belőlük, és a kormány számára azért ez nagyon rossz lenne, sokkal jobb, hogy a lesznek. Jó. E, Igazad van. Nem, néha nem gondolok arra, hogy ebben tudatosságban azt hittem, hogy sima gyűlölet és xenofóbia, de akkor nem. Ez Tudod, van a, az nem te kritika, hogy van az építés a romboló kritika, a kormány gyűlöletében ugyanígy ez egy építő gyűlölet. építő gyűlölet. Jó, jó. Tanulunk új szavakat. Aha. És a gyerekeknél kell kezdeni, szerintem ez is jó. Nyilván, hát nyilván. nyilván meg fog nőni az a mocsok. Mm -hmm. Igen, de amikor ránézel egy gyerekre, olyan nehezen mondod ki, hogy akarod. Hát te. De. de Lázár János azért sokkal keményebb csávón állad, mert mm. azért messzebbre látni mi. Az igaz. Az igaz. Már abban a gyerekben azt a leendő szavazat, szerzést látja, akit majd hivatkozol, Majd akkor be lehet még valamit, ami, mi tudom, minden útkerítésből van. Hát én azt gondolom mindenképpen, hogy ez az. Ő... Jó, jó, de figyelj, ezek kereszti, dumás társaság, és aztán volt egy kommunista rabi Jézus, aki azt mondta, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket, meg mindig előrángatta a gyerekeket, hogy ők a minta, ők a példa, meg amikor mindig azt mondjuk, hogy megsegítjük a háborúból érkezőket, azt a 18 gyereket vásárhelyi lakossága nem bírta elviselni, hát nem szégyeli magát, aki vásárhelyi? Most tök komolyan kérdezem. Hát szerintem ez szégyen. Bele kéne pirulniuk. Azt is mondta Jézusám, hogy ő kardot hozott, érted? Ja, hogy a Lázár erre koncentrálja a kardra. hogy Mondom, tehát ez az építő gyűlalát, ezt tulajdonképpen Megy Egyrészt nem tudom, hogy a pápa után mikor fogják Jézust is így rossz kereszténynek minősíteni. Ennek megvan a lehetősége, én azt gondolom. Még várom a vesztélyébként is. Történt. Márfiba már ott a gondolat, igen. De hogy, tehát valószínűleg a pápa már nem keresztény. már nem keresztény, a, Ő már rég nem magyarok nevén, és hát Jézus már egy innantól eléggé borot van. Tehát azért gondolj bele, hogyha sikerül nem felépítél egy Jézus nélküli kereszténységet. Kézzel, katolikus belső körökből hallom, hogy hogy a pápát, utálják mint a szart. És mondják, hogy az a főtárnos, hogy népszerűségre törekszik, ezért szétveri a katolikus dogmákat. Így van. De, de ez a fő bűne, hogy szétertünk. Benne vagy, és emiatt nem tudod kívül összemlélni, de a katolikus egyház lényege az, amit ezek mondanak. Az a pápa csak véletlenül keveredett oda, csak te is, de meg te is véletlenül vagy ebben az egyházban. Én úgy gondolom, hogy a katolikus egyház lényege ez a fajta, az most nem mondhatjuk ki, hogy igen. a zsidó pedig az tehát, hogy gyakorlatilag ez, ez, a, ez a dola, ez a rekterem szajlik ott, és hogy ezért kell kerülni őket nagyon messzire. Az a zsidókról jut eszembe meg a messzekerülésről, hogy Kovács Zoltán az jó messze került a 23 millió forinttól, amit kapott a Gyuri bácsitól. 23 aranyat kapott. ez e, e, e, nem az a Kovács aki az és ez mondjuk... Ja, nem az és főszerkesztőről beszélünk, hanem a kormány elnézést kérünk Kovács Zoltán főszerkesztőtől. És ez a logika pedig megint csak az, hogy már megint azt várod a Fidesztől, hogy ne Fideszként viselkedjen. Tehát amikor nekünk az jól teszi, amikor másnak az, akkor szemét háttérhatalom. Hát ez teljesen, ez olyan, mint a TASZ vagy a Helsinki Bizottság. Tehát a TASZ, amikor az NSZP cseszegette 2006 miatt, akkor nagyszerű független szervezet volt, uh -huh. mikor most a Fidesz cseszegeti, akkor meg mocskos zűrzű, mocskos akkor ufó, tehát azért nem kell olyan nagy o, intelligenciát feltételezni a szavazókról, hogy ez nem ennyire át rajtuk nélkül és át is megy. Hát a... Na de Kovács Zoltán reggel érte tükör, borotvákozol, ott az arcod. Azért az nagyon kemény ám, amikor a saját arcodban nézel. Dold, de, mert tehát véve ők rendelkezel el, és is, tehát ismered a bűntudat fogalmát, még a fogalmát is ismered esetleg, de ezek az új technokraták, ezek ezek már, eleve, a, mint a gyerekekre voltunk, tehát ezek már korai kora években pszichopatának lettek nevelve, és sikerült. Tehát ezek az egy... De mit lát, amikor a tükörben néz? Hát valamit kell, hogy lásson, lát egy arcot. Keres ember, tehát nagyon sok fészt keres. És ja, úr, hogy tetszik magának. Jó, ja, Hogy tetszene? Ja, hogy szexi. Szexi az, hogy a soros nyomta föl ideáig, és most... Elárul az a, az a fotó régesség feltett emlékszel, amikor kis boxer alsóban ül a laptoppal a bizonyatos panorámás kis szobájában, hogy dolgozik. Az a kép az sugalt, hogy magával egy sikeres ember, aki most ráadásul az országért dolgozik, és ebben beleférnek ilyen apróságok, mint hogy 23 millió, hát az nem olyan, most mondjuk ér, mennyit ér ez a 23 millió, mit tudom, 200 milliót, de mondjuk lehet, hogy csak 150 ezeret áron, Eh, nem egy összeg. Tehát az... <tudan> jó, nem összeg, csak eh, jó, jó, igazad van. Attól, hát. az, igen. A, a, a, a, a, a, sikeresnek látom az új ellenség megállapítását, és úgy látom, hogy e, továbbra is tartom azt a véleményet, hogy habonyárpádot börtönbe kéne csukni, mert rendkívüli károkat okoz. Most sor, sor, te is Soros György eh, zsoldos vagy? Nem, de én most már elkezdek puhatolózni, tehát én, én szívesen lennék Soros György és viszonylag akik apró összegekből egész szó de tehát ezt a nyarat szeretném kiúzni, mert ugye a nyáron így hát azért egy kicsit azért meginganak a, a, a anyagi pozíció, de én abszolút nyitott vagyok erre, hogyha Soros György ezt az adást, akkor hát szeretettel várom. Engem is, engem is, én is. Hát ugye, hát neked mert állásod van. Jó, de hogy szívesen lennék az oldosa is. Na de akkor para, mert hogy, uh, itt baki mellett ülök én is. Ismerősek neked, mert ezek szerint lenni érintett, hogyha elfogadnád pénzt. Uh, ismerősek ezek a sorok, hogy megdöbbenéssel figyeljük a soros alapítványt és soros személyt, az utóbbi időben ért nemtelen támadásokat, hogy ezeket megdöbbenéssel figyelik, és hogy mennyire szükség van, és így tovább erre. És, e, igen, igen, és hogy van tipped, jó, neked van tipped, de a hallgatóknak vajon van eddig? Lőd le, mikor ilyen, tiltakoznak az alapítvány politikai... Igen. Igen. Úgy, tudja, mert ott volt. Na, szóval, hogy ez egy 92-es. 92. Mondjás az, ezeket akkor nem talán támadások érték, most jogos. Jogos, igen. Ennyi Száll, a különbség. felfogni, hogy a helyzet változik szerint. De, de. De, úgy, úgy, úgy gondoljátok, hogy attól, hogy rábizonyítjuk, korbán Viktorra kötvények, borbetást adott neki bármi, azt is jó, hogy a hallott, nem. Ő az ügyes politikus, aki tényleg tudja szementek magát reggeltől estig, nem vagy 92-től mostanáig, de egy reggeli nyilatkozat és egy esti nyilatkozat, olyan simán hazudik valami mást, és ez tetszik, hát nagyon, hú, ami persze a macskas kommunistákkéket de se hazudni, se tudtak. Tehát ő, nem hiszem, hogy ő bármilyen szinten megérinti egy a probléma, hogy más mondott, aztán megint mást mondott, aztán megint más mondott. Hisz ő azért egy dologhoz, hogy ezt a hatalom, a realiztikus hatalom technikához, mi szerint meg kell tartani a hatalmat, ahol ez nem megy. A gazdaság iszonyatos vizében van szó ezben. Tehát de ez azért ért a csávó, hogy mit hazudjon. Ebben az volna parának azért lássuk be. Köszönjük, para, hogy velünk voltál, és a jó Isten áldjon meg téged, de állataidat és a szerelmedet. Én viszont kívánom nektek is. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, Megint szomorú zene. Szerbusz, Brajer Péter, szervusz. Szerbusz, jó. Várjál, az elején mondom, mert úgy aztán nem kapok szót, hogy írtam e-mailt, és nem válaszoltál kutyafülű. Majd válaszol. Érdekes e-mail Ja, ja, ne beszélj róla, csak mondom, hogy válaszol, mert úgy illik. Válaszolj, hogy mit kéne, hogy tegyek. Ja nem, nem csak... egy magyar polgár, utána erre, de válaszom, nincs. Válaszom viszont, van a hallgatóknak, hogy az időjárás kedvezett nekünk ma, és kedvezett annak a sok, -sok gyereknek, akik gyereknapot ünnepeltek. Az örömbe persze üröm is van, hisz tegnap az élők sorából távozott Gombár Judit, a híres jelmestervező, Sokan úgy ismerik őt, mint Markó Iván feleségét, hisz sokáig együtt éltek, vagy huszonér szendőn keresztül együtt alkottak. Gyászolják őt nem csak a győriek, hanem maga a volt férj is, és sokan mások, többek között én is. Ugyanakkor érdekes dolgok történtek a héten, ugye Ausztriában voltak a választások, és biztos neked van, mit hozzátenned. <hállt> Bizony, nevettek. Nem győztek azok, akik azt hitték, hogy győzni fogunk. És végül is miért nem győztek? Mert győzött a levélszavazás. Mi ebből a tanulság? Nem tudom. Hát, hogy vigyázni kell ezzel a levelező választási módszerrel, mert ez hátul is üthet, mát attól függ, hogy melyik oldalról nézzük. Aztán sokat vitatkoztunk, sokat sorosoztunk a héten, és én nem szoktam saját véleményemet úgy különösen kiemelni, még a közöttünk lévő beszélgetésekben sem, de a héten nem tehetem mást, mint hogy a kormány ami sorszám szerint az 51. volt, Szót kértem, és mondtam, hogy hát ez a soros nevezet úri ember, akit újabban annyit szídnak, pedig állítólag nagyon sok pozitív dolgot is tett. Egyes emberek, amikor a nevét hallják, akkor arra engednek következtetni, hogy most valaki éppen zsidózik. Természetesen ez kormányunktól biztos nagyon messze áll. De vigyázni kell arra, hogy az az egyszerű ember, aki kétszer háromszor egymás után a soros nevét hallja, valami egész másra gondol. Így aztán, minek utána már a mikrofont magamhoz ragadtam ott a Kormányinfon is, országvilág előtt sok-sok televízió közvetíti ezt a info nevezetű politikai intézményt, többek között a heti tévé is kísérleti adásában. Mondtam, hogy sokkal előtt világos, hogy én egy kettős állampolgár vagyok, és ráadásul egy olyan országnak vagyok az állampolgára a magyar állampolgárságon kívül, amit úgy hívnak, hogy Izrael a zsidók országában, és ez a soros nevű úri ember nem sokat fektetedve, sőt nem is olyan túl népszerű, de én mégis arra kérek mindenkit, hogy ne a zsidók jussalak be, amikor ezt a nevet hallják, mert... Ez enyhén, legalábbis az én sérti, és ha mások lelkére tekintettel vagyunk, akkor legyünk már egy pillanat enyémre is. Na ennyit a pont ami a héten ért. Érdekes dolgok történtek még ezekben a percekben például, épp a záró eseménye van, de e, állapot, nem éppen állapot, kicsit gyengélkedtem. A hétvégén nem tudtam elmenni Debrecenben. Egy olyan kongresszusra Debrecen városában, ahol a határon túli, tehát a történelmi Magyarország területén működő magyarajkú szervezetek működnek. Gondolom már a kedves hallgatóknak ele van a hócipőjük az én felzsidózásommal, hogy mindig a zsidókról beszélünk, de könyörgöm, hát ők is szerves részei voltak, vannak, lesznek ennek az országnak, és a történelmi Magyarországnak is. Tehát a történelmi Magyarország szinte minden területéről megérkeztek erre az évi konferenciára, ahol én sajnos nem lehettem ott, ugyan a beszédeket megkaptam, és ebből részben beszámoltam, mert ha igaz, én lennék ennek a szervezetnek az egyik szóvivője. Jól tanácskoztak, és jövőre megint itt lesznek. Aztán még egy nagyon érdekes dolog történt. Elindult első alkalommal a budapesti zsidó, kezdem zsidó művészeti napok, ami nem csak Budapesten van, hanem országszerte. 50 különböző esemény, és ugye emlékeznek rá a hölgyre, dr. Vatas Verára, aki a zsidó nyári fesztivált megalapította ezelőtt 19 évvel, most ő egy új vállalkozásba kezdett, és az egész ország felzsidózik, zsidó, magyar zsidó kulturális napok vannak, szenzációsak a nyitókoncert. A budapesti műzikcenterben volt tegnap, ahol természetesen a szóló hegedűs egy német e, e, hangverseny keretében nem más volt, mint Korcsolány. Az a művésznő a kisztájába él, ott egy nagyon érdekes zenei iskolát vezet, természetesen világhírű. Azt már, hogy melyik valláshoz tartozik, már nem is mondom, szenzációs összör hallható Magyarországon, illetve a világ is. Ez is megtörtént, aztán este azt hittem, hogy fiatal vagyok, ennek köszönhető, talán, hogy gyengélkedtem, elmentem egy Klézmer koncertre, mégpedig a vese, nem a, veselény, a Király utcában található Gödörklubba. Kedves hallgatóink, biztos azt hiszik, hogy a Gödör az Erzsébet van, nem azt már átkeresztették, az már azt a az akvárium. A Gödör az a Király utcában található, és ott az Amsterdam Klesmer Band ennek a zsidó ö, fesztiválnak a keretében lépett föl, szenzációs volt, csak az volt a baj, hogy lehet, hogy én öregszem, és nekem kicsit hangos volt, de még egy érdekes dolog, hogy elmesélni, ne akarjanak a Király utcában, vagy a belvárosban szombaton este taxit kapni, vagy ha igen, akkor átszázzák magukat külföldinek, akkor biztos megáll a taxi, úgy jól megnézik magukat, én meg fáradt, és voltam meg, aki nem tudja csak a hangomat, vagy a képenek is nem tudja, hogy én sántikálok is. Így aztán egy-egy taxi arra gondolhatott, hogy biztos részeg vagyok. Ebből, ebből kifolyólag, de azért nem, nem nézett túl részegnek, tehát senki nem vett föl. És 37 percet kellett várnom, 76 taxival próbálkoztam. Telefonon nem lehetett elérni őket, az übereseket, mint tudjuk, kinyírták, tehát azok se voltak. Aztán 37 perc után csak sikerült egy kockás taxit találnom, aki azt mondta, az az ágapról jelú. Mindenki most a külföldi eztre Igaz, úgy 20 forintosonként gyűjtik össze a pénze, így is jól le lehet őket. És ha az ember egyet lenyúl, naponta egy ilyen külföldit, akkor már megvan az az napi kereset. Volt a válasz, Mondta, természetesen ő nem nyúl le, így aztán hazaérkeztem és megfogadtam, parkolós ide probléma, parkolás probléma, oda, változatlanul csak a saját kocsimmal fogok közlekedni. Pedig úgy gondoltam, hogy így sokkal jobb, meg lehet, hogy a taktisoknak is pár nószét megélhetést adok. Na, ennyit a hét eseményeiről, közben iszonyú érdekes dolgok történtek, a parlament természetesen, mint minden héten. Ezen a héten is tanácskozott. És ami a nap eseménye, na vajon kitalálja a kedves tanult kollega úr? A mai nap eseménye? Igen, legfontosabb eseménye. Kinek volt a kongresszus a hétvégén? Fontos dolog egy kongresszus, azt mondta. Hát egy politikai pártnak, aki a parlamentnek... A Csak nem a jobbikról beszélsz. Bent van, és aki már arra készül, hogy átveszi a hatalmat. Tehát Jobbikról beszélsz? Így van. És... Hát én nem tudom, hogy fontos -e a Jobbik. Lehet, hogy baj van és fontos. Természetesen az elnök tovább elnök lett. Ugyan frakcióvezetői posztját átadta egy másik úriembernek, hogy még több ideje legyen a kormányzásra való felkészülésre. Na most minek utána? Ez nem egy politikai műsor. Én meg nem búzítok senkit, hogy kire szavazzom, vagy kire nem. Csak könyörgök. Amikor eljön az a nap, hogy szavazni kell tessenek szívesek fölkelni, és elslatyogni a szavazó úrnáig, hogy minél többen szavazzunk aztán, hogy kire mindenki a helyszínen dönts el, a jövő héten is borzalmas meleg lesz, természetesen most narancssárga riasztás van, a narancságától ne esőnek kétségbe, ami annyit jelent, hogy záporok jöhetnek, ami tulajdonképpen jó tesz a termőföldeknek, kevésbé azoknak, akik esernyő nélkül indulnak el, vagy nem fogják elődni erősen az esernyőt, tehát időnként eszablakóval nem csak nyitva hagyni, hanem becsukni, hogy az eső ne jöjjön be, de a friss levegőt azért engedjünk be, együnk sok-sok gyümölcsöt, ha bár nem lett olcsóbb, de... Pontosan szeretünknek szükségünk rá, és természetesen ne fukarkodjunk utódainkkal, amik van, adjuk nekik, mint ahogy szoktam mondani, úgy búcsúzás előtt oda, szeress meg az életünkbe, menjünk sok-sok konferenciára el, mert jókat lehet kajálni, szokták mondani idősebb kollégáim, akik egy-egy jó pogácsára és szódára elmennek egy sajtótájékoztatóra, és sajnos nekem erre időm nincs, de menjenek azért, jó koncertek vannak a héten, szenzációs események, nézzék meg a műsorfizetekbe, a színházakban. Nagyon jó darabok vannak, és próbálják jól érezni magukat, akkor is, hogyha ezzel a szomszédot bosszantják. Köszönöm, hogy meghallgattak, akartam kérdezni, hogy van-e valami kérdése, mert arra is boldogan válaszolok. E, nincsen, csak békességet kívánok a szívednek, és várlak vasárnap újra. Ciao. Ciao csáu most pedig, mert Pataki András nem sokára fölmelengeti az ifjú szíveket, Julie Briscollt fogok játszani, remélem örülni fog neki, mert nagyon nehéz a kedvére tenni. Ez is nagyon jó, ez a Flatwood Mac-nek, az Albatrosz című számot bírtátok volna meghallgatni, azt meg elhiszem, de nem ez, hanem szerintem a hármas lesz a briszkol, kapcsoljuk, benézzük meg Tolfe, ez is nagyon jó de a következő lesz szerintem de mi, ugye milyen jó zeneim vannak egymás után nyomja a egyel aha aha Aha, mais uma de um Hiába jó zene, Briscoll, itt regős Robi van. Szervus, szervus, eldumált az időt a barája, de még van maradt öt percünk. A hát igen, hallgattam, drága Péterünket. Na no, hát mindenkit nagyon szépen köszöntök, eh, MSZ-t vasárnapon. Friss Pál Zsé, akartam beszámolni igazából nektek, ami éltek, eh, impulzusok, eh, mindenkinek van véleménye a franciákok. kinek. Láttál tüntetést? Nem. Nem? Ugye olvastam, hogy itt autókat gyújtott aznap, amikor kim voltam de helyen is olvastam, illetve e, ugye, egy autóbusznak a, a megállójában e, felgyújtottak egy az autót, meg egy egész ilyen megállót szemedestől, meg hát, e, Meg, hogy elvileg ugye benzin e, matórium volt, hogy, hogy, hogy nem lehet benzinteni, semmit nem látott ebből, hogy benzin uh -huh. e, Én már többször voltam... E, franciaországban és Párizsban is mindig mondták, hogy fú, de a milyen öntudatosak, hogy is mondjam, finoman e, piki és, és lenézőek Én ebben semmit nem tapasztaltam. Most sokkal kedvesebbek voltak, mint valaha fejlőnek. Most már egyre jobban a hangul is, ha musz. A város tiszta, rengeteg kénegető van, viszont egy igazi múlt múltival találkoztam. Első két nap a a barátságom és a, a, az elírtatottságom miatt szociális kapcsolatokat építettem, metróztam, amit én nagyon ritkán teszek, utoljára Yorkba ültem Metron, és Magyarországon már nem per húsz éve nem. Képzeld el, hogy vannak olyan állomások, ahol a francia nyelven kívül, angolul, németül, spanyolul, oroszul és kínaiul mondják be, hogy hova lehet átszállni és hova lehet eljutni. Multikulti. Abszolút multikulti. Abszolút. Azt láttam, hogy az állak szerintem normálisabbak, mint voltak, kivéve a szállás állak, amik már nagyon már harapóztak, és nincsen ki igazából a hotelek fele üres. Nagyon-nagyon mm. sok mindent láttam, rengeteg jó dolgot vasszaltam, mert minden a fociról szól és az elbéről szól. nagyon nagy biztonság. Rengeteg, hát hármasával járnak a katonák újjuk a ravaszon és gépfegyvel a vállukon és teljes golyó. Szerinted sikerülni fog nekik probléma nélkül megúszni? Én nagyon drukkolok nekik, hogy igen. Volt egy furcsa dolog, amikor jöttem haza tegnap Franciaországból a Franciaországból, talált egy bőröndöt a impultnál, és nagyon higgadtam, de nagyon egyértelműen kettő percet kihűltették a leptének a felét. Kettő perc, ameddig a kordon húztak, köb egy 20 méteres távolságban húztak egy kordont a csekinpulttól. Higgadtan felálltak a csekinpultba dolgozó emberek, elmentek, jöttek ilyen skafanderúás bomba szakértők, kiizották a bőröndöt, látták, hogy semmi gond, valaki ott felejtette reggel 7 órakor akkor a csomagját ugyan kettő órát kell utazni, majdnem Pályos belvárosából a repülős tehát mindenki nagyon korán kelt. Elvitték a csomagot, megnyitották, és attól kezdve gyakorlatilag minden flottó kedvesen ment, kivéve azt, hogy ellopták a telefonomat, sokan, tehát olyan 20-30 embernek lopták el a telefonját. Abba pillanatban a pillanatban lezárták a leptélet, elfogta két fiút, az egyiknél 17 darab telefon volt, <haz> és az ennyi nem volt között. <haz> vagy hát elfogtak egy másik fiút is, és azt nem tudtam megvárni igazából, hogy... <haz> mi volt, gyakorlatilag a rendőr felvették az adatokat és visszaszolgálták a telefont, hogy ha az e számot ma tudom igazolni, hogy az az én telefonom. Egyébként azt kell mondom, hogy fantasztikus, hogy egy olyan nép, ahol, ahol méltán a történelmére, nyilván ez a büszkeség volt az, ami oda vezetett, hogy sok embernek júzták, mert mindenki mondta, hogy bunkók. Nem, őket, csak öntudatosak tudják magukról, hogy mit értek el gyönyörű kastélyok vannak, fantasztikus művészeti kiállítások vannak, bármere megy az ember két csapkon belül talál valami ölt órákat lehet eltölteni, vagy heteket esetleg. És hát a Louvre-től, a Picasso Múzeumig, a Notre-Dame-től, Múzeumi, a Eiffeltoronig, Notre a, Eiffel a Szabadságszobortól, nem is tudom én a... Folytassuk a... jövő héten, mert 6 óra van jövő héten, még Párizsról beszélünk egy kicsit, jó? Mert most nagyon kevés időnk maradt rá. Jó, Robi? Jó van, puszikálak, és akkor jövő folytatjuk Párizt. Ezt a műsort Kedden megismétlik 11 és 1 között. Üzenetem továbbra is egyértelmű és határozott, szeretkezzetek, olvasatok könyvet és imádkozzatok. Pataki András nem sokára elfelejteti veletek ezt a műsort. Ciao.